Він передав мені заповіт, який тільки но склав, і страхові поліси. У всіх документах я була вказана як спадкоємиця. Одразу після цього він наполіг, щоб я повернулася додому і висловив бажання, щоб я не навідувалася до нього і не писала йому, поки не отримаю від нього звісток. Це здалося мені дуже дивним, адже дядько завжди мене любив. Більше я його не бачила. Над яким виноходом він працював? Я справді не знаю. Якось я запитала його, але він так схвилювався, навіть став підозріливим, що я змінила тему і більше до цього не поверталася. Ви впевнені, що він справді був моряком? Не можу сказати напевно. Я завжди так думала, але, можливо, він займався чимось іншим? Він ніколи не був одружений. Не чула про таке. У нього були друзі чи вороги? Не знаю. Чи згадував він коли-небудь якісь імена? Ні. Не хотів би, щоб ви сприйняли наступне запитання як образу. Де ви були в ніч пожежі? Вдома. У мене на вечері було кілька гостей. Вони залишилися приблизно до півночі. Містер Місіс Уокер Келлог, Місіс Джон Дампрі, Містер Кілмер, він адвокат. Я можу дати їхні адреси, якщо хочете їх розпитати. З апартаментів місі Стробріч я вирушив у готель Франциск Торнберг, зареєструвався там 10 травня і виїхав 13 червня. Жодної уваги до себе не привертав. Був високим, широкоплечим чоловіком із прямою поставою, років 50, з довгим каштановим волоссям і коротко підстриженою коричневою борідкою зі здоровим рум'янцем на обличчі. Одягався строго і непомітно, поводився стримано, завжди був пунктуальним. Ніхто з обслуговуючого персоналу не пам'ятав, щоб у нього були відвідувачі. У морському банку, на який був виписаний чек Торнберга, мені повідомили, що він відкрив рахунок 15 травня, маючи рекомендацію від біржової брокерської контори у «Джефферс і Сини». Залишик на його рахунку становив трохи більше 400 доларів. Виплачені чеки від різних страхових компаній були в порядку Розмір внесків вказував на досить значну суму страховки Я швидко записав назви страхових компаній і вирушив у брокерську контору Джеферса Торнберг прийшов до них 10 травня з борговими розписками на 15 тисяч доларів і хотів їх продати під час переговорів він попросив порадити йому банк, і Джефферс направив його в морський банк із рекомендаційним листом. Це все, що Джефферс про нього знав. У конторі мені дали номери берегових розписок, але відстежити їхню історію за номерами – не найлегше завдання у світі. Коли я прибув у детективне агентство «Континенталь», мене чекала телеграма з відповіддю із Сіетла. Місіс Едвард Комерфорд винайняла квартиру, адресу видали 25 травня, залишила 6 червня, відправила багаж у Сан-Франциско того ж дня, квитанція 45258789. Відстежити багаж, маючи дату та номер квитанції, нескладно. Дуже багато пташок, що тепер носять схожі номери на грудях і спинах, бо проігнорували цю маленьку деталь, коли пускалися в перегони, можуть це підтвердити. Всього 25 хвилин у порту, півгодини в транспортній компанії, і відповідь у мене на руках. Багаж було доставлено в апартаменти Евелін Троубридж. Я зателефонував Джиму Тарру і розповів йому про це. «Відмінний постріл!» – вигукнув він, навіть забувши пожартувати. «Ми схопимо кунців тут!» А місі Строубрідж там. І кінець за гадці. Хвилинку, перебив я його. Ще не все сходиться. Є ще пара вузликів у цій справі. А на мій погляд, все якраз ідеально. Мене все влаштовує. Ви бос, але я думаю, що ви трохи поспішаєте. Я піднімуся до племінниці ще раз. Дайте мені трохи часу, перш ніж подзвонити в місцеву поліцію, щоб її схопили. Я затримаю її, поки вони не приїдуть. Цього разу мене впустили не покоївка, а сама Евелін Троубридж. Вона провела мене в ту саму кімнату, де ми розмовляли минулого разу. Я дозволив їй вибрати місце, де сісти, а сам зайняв позицію між нею і дверима. Поки піднімався до квартири, я склав у голові масу невинно звучних запитань, у яких вона мала заплутатися. Але, добре подивившись на цю жінку перед собою, яка зручно відкинулася на спинку стільця і спокійно чекала, що я скажу, я відкинув усі хитрощі і запитав прямо. «Ви коли-небудь користувалися іменем місіс Едвард Комерфорд?» «О, так», – недбало відповіла вона, ніби випадково кивнула знайомому на вулиці. «Коли?» «Досить часто». «Бачте, я не так давно була одружена з містером Едвардом Комерфордом, і тому немає нічого дивного в тому, що я користувалася цим ім'ям». «Ви використовували це ім'я в Сіетлі нещодавно?» «Я підозрюю, – доброзичливо сказала вона, – що ви ведете розмову до рекомендації, які я дала Кунцу та його дружині. Ви могли б завщадити час, запитавши про це одразу?» «Що ж», – відповів я, – «давайте так і зробимо». У її голосі не було жодного натяку на те, що вона говорить про речі настільки серйозні та важливі, що вони могли б призвести до звинувачення у вбивстві. Таким же тоном вона говорила б, наприклад, про погоду. «Коли ми з містером Комерфордом були одружені, ми жили в Сіетлі. Він досі там мешкає. Після розлучення я залишила Сіетл і повернулася до свого дівочого прізвища. Кунце працювало у нас у домі, як ви могли з'ясувати, як би захотіли». Ви знайдете мого чоловіка, точніше, колишнього чоловіка у Chelsea Apartments, якщо я не помиляюся. Минулого літа або наприкінці весни я вирішила повернутися до Сіетла. Правда полягає в тому, я пропускаю, що мої особисті справи все одно стануть предметом широкого обговорення, що я вважала, ніби ми з Едвардом зможемо владнати наші розбіжності. Тому я повернулася і орендувала квартиру на Вудмансі Терас. Оскільки в світлі мене знали як міс Едвард Комерфорд, і тому що я думала, що використання мною цього імені справить на нього, буде якийсь вплив, я, живучи там, користувалася цим ім'ям. Також я зателефонувала кунцам на випадок, якщо Едвард і я знову будемо жити разом. Але кунці сказали мені, що їдуть до Каліфорнії. І я з радістю дала їм відмінну рекомендацію через кілька днів після того, як отримала листа з бюро з працевлаштування в Сакраменто. Пробувши в Сіетлі приблизно два тижні, я передумала відновлювати стосунки з Едвардом. Його інтереси, як я з'ясувала, були зосереджені зовсім в іншому напрямку, і тому повернулася до Сан-Франциско. «Чудово! Але дозвольте мені закінчити!» – перебила вона мене. Коли я поїхала в гості до свого дядька, у відповідь на його телеграму, я з подивом зустріла в його будинку кунців – Знаючи характер мого дядька і пам'ятаючи його крайню потайливість щодо якогось винаходу, я попередила кунців, щоб вони не згадували, що працювали в мене. Без сумніву, він би їх звільнив і посварився б зі мною, звинуватувши у шпигунстві за ним. Потім, коли кунці зателефонували мені після пожежі, я вирішила, що визнання того факту, що вони раніше працювали в мене, враховуючи те, що я єдина спадкоємеця дядька, дало б підстави підозрювати нас усіх трьох. І от ми погодилися, що буде нерозумно щось говорити, і краще підтримувати обман. Це не виглядало як відверта брехня, але і не вся тут була правда. Я шкодував, що Тар не з'ясував цього раніше, і не дав нам можливості краще розібратися з цією ниточкою, перш ніж відправити їх за грати. Те, що все так співпало і конці опинилися в будинку мого дядька, я, припускаю, занадто підозріло для вашого детективного інстинкту. Вона продовжила. Мені слід вважати себе заарештованою? Я починав закохуватися в цю дівчину. Вона була ще тією штучкою. «Ще ні», – сказав я їй. «Але боюся, що це станеться досить скоро». Вона насмішковато посміхнулася, і тут у двері подзвонили. Це був Охара з головного поліцейського управління. Ми перерили квартиру зверху до низу, але нічого важливого не знайшли, крім заповіту від 8 липня, про який вона мені розповіла, і страхових полісів її дядька. Вони всі датувалися між 15 травня і 10 червня. І загалом його життя було застраховано трохи більше, ніж на 200 тисяч доларів. Я провів годину, допитуючи покоївку після того, як Охара відвіз Евелін Троубридж, але вона не знала більше за мене. Однак розпитавши її, швейцара, керуючого будинком і людей, чиї імена мені дала місіс Троубридж, я дізнався, що в ніч пожежі справді була вечірка, яка тривала до 12-ї ночі, що було достатньо пізно. За півгодини я вже їхав назад у Сакраменто по Шортлайн. Я став одним із найкращих користувачів цієї автобусної лінії, а моє тіло зібрало всі поштовхи на дорожніх вибоїнах. Між поштовхами я намагався скласти всі частини цієї головоломки, пов'язаної з Торнбергом. Племінниця і конси вписувалися, але не зовсім так, як треба. Ми працювали над справою тільки з одного боку. Але це було найкраще, що ми могли зробити. Спочатку ми направили всі зусилля на Кунців і Евелін Троубріч, тому що не бачили іншого виходу. І тепер у нас було щось проти них. Але хороший адвокат міг усе це порізати на дрібні шматочки і викинути. Кунці вже були в окружній в'язниці, коли я дістався до Сакраменто. Після невеликого допиту вони зізналися, що знайомі з племінницею і підтвердили все сказане нею. Дар, Макламп і я сиділи без діла за столом шерифа і сперечалися. «Це все порожні балачки», – заявив шериф. «Ми маємо на всіх трьох стільки, що можна вважати їх засудженими». Макламп усміхнувся і повернувся до мене. «Продовжуйте, ви говорили про прогалени в цій справі. Він не ваш, бос і не зможе потім звалити все на вас за те, що хтось виявився розумнішим за нього». Тар похмуро дивився то на одного з нас, то на іншого. Поясніть ну, все, знайки, наказав він. Зібрані нами відомості, сказав я, показуючи, що моя думка збігається з думкою Маклампа, безсумнівно доводять Торнберг не знав, що купить будинок до 10 червня, і що конци будуть у місті другого, і що тільки завдяки збігу обставин вони отримали роботу в його будинку. Бюро з працевлаштування спочатку направило туди дві інші пари. Ми ризикнемо представити це присяжним. Так? Ти так само ризикуєш, що Торнберга виставлять дивачком, який сам підпалив будинок. Якщо у нас і є що проти цих людей, Джиме, цього недостатньо для суду. І як ти збираєшся довести, що кунців спеціально помістили в цей будинок? А навіть якщо й доведеш то звідки вони з племінцею знали, що він збирається застрахувати своє життя?» Шериф із відразу сплюнув. «Ви, хлопці, це щось нестерпне. Спочатку безцільно носитися колами, рийте носом землю в пошуках доказів проти цих людей, а коли нарешті знаходити достатньо, щоб їх повісити, починаєте все заново. У чому справа тепер?» Я відповів йому на півдорозі до дверей. Частини головоломки почали складатися в моїй голові. «Зробимо ще кілька кіл. Ходімо, Мак!» Ми з Маклампом провели коротку нараду на ходу, потім я взяв машину в найближчому гаражі і помчав у таундер. Я гнав із максимальною швидкістю і дістався туди перш ніж універсальний магазин зачинився на ніч. Заїка Філо, відірвавшись від розмов з двома знайомими, пішов за мною в задню частину магазину. «Ви зберігаєте рахунки зі списком речей для прання?» «Ні, тільки з, -з загальними сумами». «Давайте поглянемо на рахунки Торнберга». Він подав мені заплюмовану і зім'яту бухгалтерську книгу, і ми відзначили щотижневі записи, які я й очікував побачити. «Два долари шістдесят центів. Три долари десять центів. Два долари двадцять п'ять центів. І так далі». «Останні пакети спральні. Тут...» «Та-та-так», – сказав він. він прибув з міста сьогодні Я розірвав пакет. Кілька простирадл, наволочок, скатертин, рушників, серветок. Трохи жіночого одягу, сорочки, комірці, спідня білизна і шкарпетки, які явно належали кунцам. Я подякував філо і поспішив назад до машини. Повернувшись до Сакраменто, я побачив, що Макламп чекав мене біля дверей гаража, де я наймав машину. Зареєструвався в готелі 15 червня. Офіс орендував 16. Думаю, він зараз у готелі. Привітав він мене. Ми швидко об'їхали квартал і зупинилися перед готелем Гаден. «Містер Хендерсон вийшов дві хвилини тому», – повідомив нам нічний клерк. «Здається, він дуже поспішав». «Ви знаєте, де він тримає свою машину?» «У гаражі готелю, за рогом». Ми не встигли пройти й десяти футів, як машина Хендерсона вискочила з гаража і різко розвернулася на вулиці. «О, містер Хендерсон!» – закричав я, намагаючись виглядати звичайно. Він натиснув на педаль газу і помчав геть. «Він нам потрібен?» – запитав Макламп. Я кивнув і він просто перегородив дорогу родстеру, що проїжджав повз. Ми вскочили в машину. Макламп показав свій значок здивованому водію і указав на задній ліхтар Хендерсона, що віддалявся. Переконавшись, що його не захопила банда грабіжників, водій натиснув на газ. Ми побачили задні фари машини Хендерсона після двох-трьох поворотів і почали його наздоганяти, хоча він їхав на повній швидкості. Незабаром ми виїхали на околицю міста і підібралися на відстань пострілу. Я вистрілив йому над головою, здається, це його підбодьорило, він натиснув на газ ще сильніше, але ми продовжували його наздоганяти. У найгірший момент Хендерсон вирішив озирнутися, Машина потрапила на нерівність, колеса здригнулися, і вона пішла юзом, завалившись на бік. Майже відразу з купи металу і уламків пролунав постріл. Куля просвистіла біля мого вуха. Ще одна. Я намагався розгледіти його серед купи розкиданих речей, коли ми наблизилися – Древній, потертий револьвер Маклампа гримнув просто біля мого другого вуха. Коли ми дісталися до нього, Хендерсон був мертвий. Куля Маклампа потрапила йому просто в око. Стоячи над тілом, Макламп запитав: "Я не надто цікавий, але сподіваюся, ви не будете заперечувати, якщо поясните, навіщо я застрелив цього хлопця. Бо це був Торнберг. Він мовчав хвилин п'ять, а потім сказав. «Гадаю, ви маєте рацію. Як ви до цього дійшли?» Ми сиділи біля уламків машини, чекаючи поліцію, яку викликав переляканий водій Родстера. «Він мусив бути ним», – сказав я. «Якщо добре подумати над усією справою?» «Кумедно, що ми не здогадалися про це раніше. Уся та нісенітниця, яку ми чули про Торнберга, мала якийсь підозрілий присмак. Борода і невідома професія, бездуга охайність і робота над таємничим винаходом, надмірна скритність і той факт, що він народився в Сан-Франциско, де пожежа знищила всі старі архіви. Усе це виглядало як на створена підробка. Тепер погляньмо на Хендерсона. Ви сказали, що він прибув у Сакрамент десь на початку літа. А дати, які ви зібрали сьогодні ввечері, показують, що він з'явився тут тільки після того, як Торнберг купив будинок. Гаразд. А тепер порівняємо Хендерсона з описом Торнберга, який ми отримали. Однаковий зріст і вік. Той самий колір волосся. Відмінності – лише ті речі, які легко змінити. Одяг, легка засмага, місяць, щоб відростити бороду – Трішки зусиль, і трюк міг би вдатися. Сьогодні ввечері я з'їздив у Таундер і переглянув речі з останньої партії білизни спральні. Там не було нічого, щоб не могло належати кунцам, і жоден з рахунків не був достатньо великим, якщо Торнберг дійсно так дбав про чистоту, як нам розповідали. «Мабуть, чудово бути детективом», – посміхнувся Макламп, коли під'їхала поліцейська машина, і з неї висипалися копи. Гадаю, хтось прошепотів Хендерсону, що ми запитували про нього цього вечора, а потім додав з жалим. Виходить, ми зрештою не зможемо повісити на них убивство". Ні. Але ми без особливих труднощів змусимо їх зізнатися в підпалі і змові з метою обману страхових компаній. І ще в чомусь, що придумає окружний прокурор. Текст читав Ярослав Маккеев